Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую, друзі, за підтримку цього каналу За ваші підписки, вподобайки, коментарі та поширення Ми продовжуємо із вами читати чудову книгу Клайва Стейблса Льюїса «Хроніки Нарнії: Срібний трон Розділ другий Джилл Доручають завдання Жодного разу не глянувши на дівчинку, лев звівся на ноги і дмухнув іще раз Потім, вочевидь задоволений зробленим, він розвернувся і неспішно попрямував до лісу Це все сон, сон, це тільки сон, запевняла себе Джилл це все лишень сон за мить я прокинуся. Але то був не сон, тому і прокинутися їй не вдавалося. Краще було б мені ніколи не потрапляти до цього жахливого місця, промовила дівчинка вголос. Скидається на те, що сам Бяклі теж знав про тутешні місця не більше, аніж я. А якщо знав, то для чого було тягнути мене сюди і навіть. Не натякнути, що тут і до чого. Яка тепер моя провина у тому, що він взяв і впав. Коли б він не кинувся мене рятувати, все було би гаразд і в мене, і в нього. Тут Джил згадала той моторошний зойк, із яким Бяклі зірвався зі скелі, і в неї мимохідь на очах проступили сльози. Сльози, звичайно, то дуже корисна справа. Доки плачеш, легше я на душі. Одна тільки біда, рано чи пізно, але врешті доведеться припинити. А потому треба вирішувати, що ж робити далі. Коли сльози скінчилися, Джил відчула нестерпну спрагу. Увесь цей час вона пролежала до лілиці, але тепер спрага змусила її принаймні сісти. Птахи навколо вже замовкли. Стояла непорушна тиша, лише десь із далини линув неголосний, проте не змовкаючий звук. Дівчинка прислухалася. Так, справді тепер вона була майже певна, десь неподалік дзюркотить вода. Джил підвелася та озирнулася навкруги. Лева ніде не було видно, але він, він міг причаїтися десь поряд за деревом, кущем, а їх тут було безліч. До того ж, як вона знала із книг, леви вони такі, коли нападають, то нападають гуртом. Але спрага виявилася сильнішою за острах, і тому, закликаючи на допомогу всю свою хоробрість, дівчинка вирушила на пошуки води. Крадько в шпиньки вона перебігала від дерева до дерева, час від часу зупиняючись і подовго придивляючись у глиб лісу. В лісі було тихо, так тихо, що вона без особливих зусиль визначила напрям, звідки чути дзюркотіння. А із кожним кроком воно ставало щораз голоснішим, і непомітно для себе дівчинка вийшла на таку собі галявину, де відразу ж угледіла чистий струмок, чистий і прозорий, немов скло. Він струменів зовсім поруч, як ж тихом докинути у густій траві на іншому кінці галявини. Від самого тільки погляду на воду Джил відчула, що спрага жене її вперед, їй хотілося припасти до води, та не слухаючись спраги, вона застигла, розявивши рота, немов прикута до місця. І була на те дуже вагома причина. Біля струмка лежав лев. Він лежав, витягнувши перед собою передні лапи і здійнявши голову так, як ті кам'яні леви на Трафальгарській площі. Джил відразу ж збагнула, він її помітив. Він глянув їй просто у очі і відвернувся. Ніби старий знайомий, який вивчив її достатньо добре, і тому заздалегідь знав, що і коли від неї чекати. Якщо я побіжу, він кинеться за мною слідом, розмірковувала Джил. А якщо піду вперед, то сама потраплю прямісінько йому до пащі. Поглядом вона була наче прикута до звіра, а от ногами приросла до землі. Як довго вона стояла, дівчинка не знала і сама, але здавалося їй щогодину, та й не одну. Тим часом Спрага ставала просто нестерпною, і Джил відчула, що якщо їй випадає вмерти тут і негайно, то нехай краще вмерти у левовій пащі, аніж від Спраги всього за декілька кроків від води. Ковток. Лише один ковток, а там і померти можна вирішила про себе Джил. «Якщо тебе мучить спрага, пий!» То були перші слова, що їх почула Джил відтоді, як своє останнє слово сказав Б'яклі на краю урвища. Вона озирнулася на всій біч, видивляючись, хто що говорив. Знов пролунав той самий голос. «Якщо тебе мучить спрага, підходь та пий!» Джил пригадала, що Беклі розповідав їй про розумних звірів і нарешті до Петрала. Вона почула голос Лева. Лише тепер вона помітила, що губи його ворушаться, а голос був не схожий на людський. Він був повнозвучніший, гучніший і глибший, навіть можна сказати, золотавий. Сказати, що почувши цей голос, вона відразу облишила всі свої страхи, не скажеш. Але страх, якщо він не лишився, був тепер зовсім іншим. «Хіба тебе не мучить спрага?» – запитав лев. «Пити хочу, аж вмираю», – відповіла обережно Джил. «Хочеш пити? Пий!» – промовив лев. «А чи не могли б ви, якщо ваша ласка, зробити мені послугу і відійти трішки подалі, поки я не нап'юся?» – попрохала його Джил. У відповідь лев тільки зиркнув на неї та неголосно загарчав. І роздивляючись цю нерухому громадину, дівчинка подумала, що... І з не меншим успіхом вона могла би попрохати гору посунутися трохи вбік. Звабливе переливчасти дзюркотіння струмка зводило її із розуму. А чи не могли б ви пообіцяти, принаймні, що не вчините мені нічого лихого, якщо я підійду, ніяк не вгамовувалася Джил. Я не даю обіцянок, промовив звір. Джил так хотілося пити, що вона сама, того не помічаючи, ступила крок вперед. «А чи не доводилося вам їсти дівчаток?» – запитала вона. «Мені доводилося ковтати дівчаток і хлопців, чоловіків і жінок, королів, імператорів, цілі держави та міста», – відповів Лев. Він не намагався своїми словами вразити Джил або ж злякати її. Не було у його голосі жалю. Він просто відповідав на питання. «Я не наважуюся підійти», – зізналася врешті Джил. «Тоді ти помреш від спраги», – знизав плечима Малев. «Ой, лишенько!» – вигукнула Джил і зробила крок вперед. Гадаю, мені доведеться піти пошукати інший струмок. Іншого немає, відповів Лев. Джил навіть не спало на думку засумніватися у словах Лева, та й тому, кому довелося б побачити його суворий образ, таки теж не подумалося б. Тож рішення не забарилось. Нічого більш лячного у житті їй не доводилося іще робити. Але вона підійшла до струмка, опустилася на коліна і зачерпнула води долоною. Прохолодної, життєдайної води такої вона іще ніколи ніде не куштувала. Їй не знадобилося багато. Всього декілька ковточків здатні були цілком вгамувати спрагу. Спершу Джил мала намір відразу ж забратися якнайдалі від лева, як тільки нап'ється. Але тепер їй спало на думку, що то, мабуть, буде найнебезпечнішим вчинком з усіх можливих. Вона піднялася із колін і заумерла біля струмка із мокрими відпитва губами. «Ходино сюди!» – наказав лев, і дівчинка не змогла не підкоритися. Тепер вона стояла просто поміж левових передніх лап і заглядала йому в очі. Довго вона так не витримала і опустила свої очі додолу. «Дитя людське!» – звернувся до неї лев. «Де подівся хлопчик?» «Він... він зірвався зі скелі.